موكب في هذا المقام الجليل جيوشه محمد صلى الله عليه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه صلى الله da vas ima salavat as-salamu da kose lika Allahu wa kose lika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam kaže ućrišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj uplemeni tvoj Ya ihoh ladina amanih taku Allah hatta duqatihi wala illa wa kanku muslimun fa vi bojte se Allah ihoj našanu iskiz po moga bojaznošću i nemojte umirati koji sam kao pravi musliman. Allah subhanahu wa ta'ala volimo da nas učnih odanih koji ga se boje isti smo kog i odanih koji će urijeti samo kao pravi musliman. Zatim, draga moje bračeci i sestre, s obzirom da vi već ovdje imate, kao samobaviješte, pripremnom programu. Ja neću nekoliko hadisa Allahu al-Bosanika sallallahu alihi wa sallam da se svi podsjetljimo, da se prisjetljimo i da im ukratko prokomendališe. S obzirom da u ovom vremenu i ovih danima ljudi mnogo govore u sallimu alihi salatu wa salatu o životu Allahu, u sallimu alihi wa salatu, poslušat ćemo hadisa, da nam svima zajedno, ako Boga inša Allah ta'ala, ljude koga i koga. Zaviležio ima taberani u svom njeru al-mu'anjab al-ausat, قلت سهلا ابن الساعدة الساعدة رضي الله تعالى عنه كان الله مسلح صلى الله عليه وسلم لك جاء جبريل فقال يا محمد عش ما شكت فإنك مين كان الله مسلح صلى الله عليه وسلم دوشه من فلك جبريل إلى قومي او محمد جيبك لك هو جيش على زايدة جيش قمريك وَعْمَلْ مَا شِكْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيُّ بِ I radišta god hočeš Ali znaida če te Allaha subhanahu wa ta'ala S honno tov delu nagrali ti il kasni Wa ahmidu man shikta fa inna ke mutarih'u I voli koga hočeš Ali znaida češ ga napustiti Draki vraci odgaja svog poslanika, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a prostaj odgoj odgaja i nas i podučava nas i uči nas kako da razumijemo i kako da shvatimo ovaj dugao. Pa kao što vidimo ovdje, prvo što se kaže jeste da kaže ovo Muhammad, živi koliko hoćeš, ali znaje da ćeš umriti. Draga, on račio koliko god da živio drugim životom, doći jednom trenutak kada će umjeti. I Allahu Subhanahu Wa Ta'ala je mudrost bila da ova adiz amirježi, odnosno da ga prenese, ashab koji se zove Sahad im Saad al-Saadi. I ovaj ashab je živio preko stotinu godina. Ovaj ashab ko je uredio, koji je čuo ovaj adiz od Allahu sallika alihi sallatu godina. A i također učenjak, I jedan od imama u to je imam At-Tabarani koji je zabilježio ovaj hadis, je također živio preko stotinu godina. Pa pogledajte, Allah važem zašavu mudrosti da ovaj hadis ima značaj i govori o smrti, a isto tako da ga prenese i da ga zabilježi neko koji je živio jednim dugim životom. Međutim, kao što gaže po sallallahu alaihi wa sallam, živi kako hoćeš i živi koliko hoćeš, ali znaje da ćeš umrijeti. I draga mrađa, svijetne sasne, mi hvala Allahu subhanahu wa ta'ala učeoći Kur'an i učeoći Summeta Allahu wa sanih, ajih, salatu salam, znamo da čovjek uvijek treba da se sprema i da se sjeća smrti. Jer nikada ne zna kada će doći. Kudi misli da samo stavi uvijek. Boga bi imladi uvijek. I danas kada vidimo ove mnogije musimete, ove mnogije balaje, te saopraćajne nese da će togo vidimo da je imladi uvijek. On mora da razmišlja o smrti, to da da je da razmišlja o tome kako će stati pred gospodara subhanahu wa taala i kako će mu dati odgovor na one stvari koje bude za koje bude upitan. Pa mi znamo da ćemo za svaku svaku što smo činili biti upitani. A za neke stvari je došla usunetu Allahu Rasulu Sallallahu alayhi wa sallam da ćemo prvo biti pitani onima Pa zadnimo o nekim drugim stvarima, kao što je za bileživan u televiziji, hadis od posanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem se kaže da se neće pomahnuti stopalo čovjeka na sudjem danu, sedok ne bude upitan sa bez stvari. Pa između ostalog se tu spominje da će biti upitan u svojoj malozi, kao jedna stvar, pa kao druga stvar se spominje život, da će upitan biti u svom životu. Pogledajte, mi znamo taj malo sastavniki od čovjekovog života, Ali ovdje ga Allah s.a.w. posebno spominje, znači baš kao mladost, baš kao druge godine u čovjeku u ovom životu. Znači kao da je mladost poseban život, a sve drugo mimo mladosti, znači djedinstvo i šta i stalost, odnosno i kada čovjek postane ono čovjek mao sani, da je to drugi život. Znači radi važnosti mladosti u životu čovjeka Allah s.a.w. da spominje kao osama život. I o tome će čovjek dobro, i o tome o prvim stvarima za koje će biti nesle da će biti pitan u I zato, draga moja praća, pogotovo vi koji ste vladi, bojite se Allaha i znajte da ste odgovorni isto kao i koji su stari Znači čovjek kada postane u kellehu, njega Allaha zadružio narodama, zadružio ga i zabraga. A prva je za koju kaže Mužnika sallimu sallimu allahu wa sallam, Laca mubiti pita'na sunyem da'am, yesta namaz. Aka je Allahumma salliq alaihi s-salatu wa s-salam. Adi isu parikaz binajma madhu da'udhu sunanu, inna allona ma yuhasabu bihila abdu yawma la qiyadu s-salatu. Perba asla. Zako je čovek dipita'na sunyem da'am, yesta namaz. Aka je laya Allahumma salliq alaihi s-salatu ako namaz budiha dobar, seč je biti dobra, ako namaz budiha dobar, biti Znači, prvo će biti piti na čovjek zašto? za namaz, od čega da radim radim? Zato što je namaz obaveza dužnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A mi u naredbama i dužnostima koje je primata da Allahu subhanahu wa imamo naredbe koje su prema Allahu, a imamo naredbe koje su prema ljudima. Napiroma da, da se čovjek nebogodi prema drugima, to je naredba, ali je to drugi ljudi. Znači, namaz to je čisto pravo i naredba prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Izzatu Allaho s-sahidu alihi s-salatu wa s-salamu dhukvom hadeesu l-ovole jitun ekaje izmiju čovjeka bejena ilmiju li, bejena ilmiju li, objena ilmiju li, izmiju čovjeka in I zatim mnogi drugi ajeti i hadisu u kojima se govori o važnosti i jednosti namaza, a kao što ovdje vidimo od da prva stvar za koju će nas subhanahu wa ta'ala pitati, jeste namaz, odnosno naše obavljaju ya, lije fakat namaza, dali li ih obavljamo na to, kako nam je naređeno, da li ih obavljamo njihovi imati, tako da. da se vratimo na ovaj hadis koji smo prvo spomeni, zatim kaže Kusanih sallallahu alihi wa sallam, wajzman, أبراً شكراً في صديقه محمد صلى الله عليه وسلم ترانيش تهجش على إزلاه إذا جاء الله جد رشانه وزاته ومقراته وزاته وقراته دراغاً ما تشكوا الله سبحانه وتعالى هذا يهديه دا سفيدودي ندوليه كمانيه فيه فقط نمازا في دا سفيد رشاوي نارد بدا سيقومي الزاقران على مضوح مسلماني فإزكراً بجاء الله سبحانه وتعالى الله جد رشانه وتعالى نجدهم الله جد رشانه ويستوريه لوده يدعوه ر Ko hoče da isameru vat, a ko hoče da isabare u I zato čovjek ima slobodu da radi šta god mu hoće. Međutim treba da zna da će Allah vladanja svim piti za svaku svaku učin. Da svaki zaloga je radi koji se pojao Allah subhanahu to iz ili djel ti iz haramimetka. I znajte da smo stvoriti slobodni načini možemo Allah subhanahu kaže وَهَدَيْنَا هُمْ نَجْدَيْنَ I mi smo čovjeka dali mu dva puta. To jeste put dobra i put zlaka. A sad je na čovjek da izabere koje, koje će djelo činiti. Hoće li biti će biti, biti pokunan Allahu subhanahu wa ta'ala, hoće li biti mladić će biti, biti pokunan Allahu subhanahu wa ta'ala, trudit se da nauči svoju vjeru. Trudit se da nauči svoju vjeru. Šta je quran, šta je sunnet? Kako? da kladnja, kako da zrkadaje, kako da poslije. Jer draga vraća cijelne sestre, čovjek da otvaje od svog brmanja, da nauče u uzvišenu delu. I da Allah S.H. nam je dao primjer u ljudima je možda mi i sada ovdje živite. Ljudi koji nisu rođeni u isna, međutim, radi želja da islam isna, učeću isna i učeći isna, na islam i postanu u sinali možda bodine, možda smo mi. Isto tako i na našim prostorima Znači imamo muraka, djevojaka koji su rođeni kao nemuslimani, koji su rođeni u koji ne voljava baš nikako muslimani. Međutim Allah suhanna wa ta'ala je uputio i postali muslimani. I zato nas sada dolaze pisma od muhaka i djevojaka iz Srbije, iz Hrvatske, koji pitaju, pitaju djevojke kako da li smo obavezne da stavimo hijđal, kako da stavimo hijđal, kako da budemo muslimani u Belogradu, da budemo u Zagru i tako dalje. Znači pogledajte koliko imaju želju da nauče ovu veru, da istinski upoznaje da je to i da je praktika. Zato moramo da učimo ovu veru, jer poslannik alaihissalatu wassalam kaže da je traže i da znanje obave za sato Kako bi bili muslimani, nego kad Allah subhanahu wa ta'ala odnazah bih. Zato poslannik alaihissalatu wassalam treće, što moji reko u mene jeste da kaže va ahdim mani šehrta fatim nekimu i boli koga hoćeš, ali zna i da ćeš ga ostaviti voli ko ga hoćeš, ali zna da ćeš ga ostaviti i da ćeš ga napustiti. To jeste, čovjek ne treba i ne svoje srce da veže vizatoga, osim za Allaha koji je jedan i koji je vječni. Drugi hadis koji ćemo spomenuti je hadis koji je zabiljež Imam Ahmed u svom Imam al-Tirmid i u od Abdullah ibn Sauda radijallahu ta'ala. Da Allahu kasama in sallallahu alayhi wa sallam yatref liye jeo brati i skupini muslimana, skupina ashaba i rekao im istahnu min al-dahi haqq al-hayat. Sledite se Allahu jabbashahu is insi mustido. Rekao im se Allahu jabbashahu is insi mustido. Pa kada ya Rasulallah, nahnu nastahihu alhamdulillah, Allahu sallallahu mis istidim allahha jalla shaham hakaji allahhu sallihe sallallahu alaihi wa sallam walakinahu leysa kathar to niyataku to niyataku ka užtubi misli kan niyataku ka užtubi misli kan niyataku ka užtubi misli ka užtubi misli kan niyataku wa sallam walakin man min allahhi haqqa l-haya fal-ihafazi qatsa wa ma wa'a wal-matna wa ma hawa wal-yadhu nil-mauta wal-milaah Nije tako nego onaj koji hoće da se stidi, a Allah, zbog naša istinskim stidom, neka čuba svoju glavu i ono što je na njoj. I neka čuba svoj stomak i neka se sjeća smrti i belaja, potoslom sivete smrti. Šta znači, draga, precijenje sestane, da čovjek čuba svoju glavu? Da čovjek čuba svoju glavu od harama. Da oni organi koji se nalaze na čovjekove glavi, da to čovjek čuba od harama. Znači, da čuva svoje uši, da ne suša ono, što Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Da čuva svoje usta, da ne govori ono, što Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Da čuva svoj pogled i da ne gleda ono, što Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. To je drah je obračio stil Allah subhanahu wa ta'ala. Jel Allah jeldaša mu te stvori, Allah subhanahu wa ta'ala naviša v Kur'an Nas podsjeća na to da je sad nas stvorio kaj još nam bih. Pa nas podsjeća kako nam je dao sulu, kako nam je dao bih, kako nam je dao ovo. Dao nam nešto što nije dao drugim svorenjima koje je stvorio. Međutim, pogledajte opet. Sad druga svorenja Allah, druga, ima Allah da ulašanu, da ne čaju Allah da I nema ništa. Allah j. l-Rash'an wa s-mori adha Allah'a nevrlika ka usluka je Allah'a subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yisaddihu bihamdihi wala ki'l-la tafqahuna tasbihahuna ina ima ništa nadunaruku adha nevrlika Allah'a subhanahu wa ta'ala alai dina razumya te tovrlika pa se što Allah j. l-Rash'an wa s-mori je nevrsa, zemlu, berda, dreje, se tovrlika Allah'a subhanahu wa ta'ala se tovkoma Allah'u j. l-Rash'an wa s Ali je dedi da što je fakohiopre poleret Allahu jalal shallu subhani udalem šerobiku ju je šerobiku bilo drugi stvorenja to čovjek je dao pravo uzbrani i zato draga braćice i sestre što do Allaha subhanahu wa taala da ono što ti Allah da to ne porištiš za haram da to ne porištiš da vidošo ili da vididio vidio nešto da Allah jalal shallu zabrani jer ova zemlja je Allah ođe na šanom zemlju. I niko nema pravo da čini na odnosno da bude nepokoran prema Allahu subhanahu wa ta'la na Allahove zemlju. I zato je zdigio da ne na mošto djel, što je Allah ođe na šanom zemlju. Pogledaj, Allah ođe na šanom ti dao blabodaj, okaj. Zamislite koliko ima ljudi, podsjetite se kako u njim ljudima koji su sve, zamislite oči i pokuša držati 5 kronika. Pokuša radi tako nešto, da pomakveš da dva metra, četiri 5 minuta i otvori i vidit ćeš koliko je blagodati hoći. I zato nemoj onda gledati ono što je Allah subhanahu wa ta'ala znači. Pogledajte ljudi koji su gluha njegovni. Ti ljudi ne mogu idrati učiti Kur'an. Ti ljudi ne mogu učiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokušaj na primjer da začetviš sebi uši pet minuta, 10 minuta i da tako pokušaj da živiš. I onda kada otvoriš, kada pustiš, vidit ćeš blagodati. Vidit ćeš blagodati Zato nemoj to koristiti da slušaš da Allah za'mru zabrani i ti svoja u misla da koristiš uružan govor, to je još da Allah subhanahu wa ta'ala zabrani ono što je uružno Allah subhanahu wa ta'ala obrađa se svomu sallimu sallallahu ma'inu sallam i gaže wa kulli ibadija uqulul radigi ahsan i reci mojim robovima neka govore ono što je najljepše i zato čovjek, zato čovjek u prema svojoj ženi žena prema mužu, muž prema ženi Oni prema I tako dalje, svoj govor, drvatne, vi kalu, ina govor. Ne kaži Allah Subh'ana wa ta'ala, neka govorim jebnih govorim, neka govorim je narup ših govorim. Pa kaj zanana, što uradi, hoće, da je seda, o kaži Allah, Allah nagravi. I tako dalje, da kurisniš ono što je narup ših govorim, ina si nato ubudim, Allaho vasanih sallallahu alaihi wa sallam, da kurisnih u izrazih govorim, što su Allahi nagravi. Baalik, Allaho fi, Allaho ti bi dao Dači koji su jedno dolaz koji u kući je onda neko niti u čumu ne je. Dači ovo je stih od Allah subhanahu wa ta'ala onoga koji nas istorijo i ko nam je dao ovaj. Ječer da da broj od toga subhanahu wa ta'ala da onaj povoje Izrael. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala mali enta nu'ma tal zahira. Ako bude da Bog hošali da izbravi te Allah da da da nikada neće moći. Nikada neće moći. Bokša, kada izbrah i kada da tko ima Allah subhanahu wa ta'ala, da unika da kešta. Pa kažu pa sallim, amih salaatu wa sallam, wal yadkuli mauta, wal bila, inaka se sieti smrti, wal bila i berajima. Znači, koji dolazi se smrču, se smrti mukama, jer ja, čovjek kada se toga sieti, čovjek kada se sjeća smrti, onda, da kažemo, poobječuje i ubija svoj nefs koji hoće da čini ono što Allah subhanahu wa ta'ala zbrah. Ne znam ni si da seš pošta lukavu. Zamislio ja da si samo tamo čefirio, bio ti mlad, bio star. Što bi poželio u tom trenutku? Kaže, da nisam skučenija, kada bi čovjek poželio, kada bi čovjek od voda izađeo iz Kavora ponovo na Dunjalu, poželio bi da kladnjao dva rećate na kamarza, dva rećate na I zamislio da budete sam njim takav poližaj. I zato je jedan od poznatih sultana, kažu Sultan Suleiman, je rekao, kaže, kada stavite na tabut, kada me stavite na tabut, stavite moje ugevnik i duaku egonizato egoniketo wakpo da svi ljudi pa kažu smojega mezama da rade da uki punizast ke ajene kudi ide da sve one silne caravite oni gmetka je ne vlasite se On je osr bih ukras alu naru ta'hu. Aferlu wa sallinu sallallahu aleyhi wa sallam fa الله fa'la ya liya fa fa li stahyya min Allahi haqqa l-haya haqqa učinito on se iskisli bi Allahi subhanahu wa wa ta'hu. Ispomentje voyešan al haditha Allahu wa sallinu sallatu يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اصحابها اليك ان اضمن لي سته من النفس اضمن لهم الجنه بس الله والصلاة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابها اليك قول garantuitemni شيء استواری يا ماما الله والصلاة والسلام garantuję jedynie sześć słów ja wam gwarantuję jedno potemaj dodaję pokaje daj alah sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam najadaj nasranin allah subhanahu wa ta'ala najadabani isranin allah kud allah subhanahu wa ta'ala wasali wa id allah subhanahu wa ta'ala arlik wa nadruk bi pastanicima idalo waladiko nie dało nim pastanizma a توني محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم قصري فانا اجيب براسي ابيض والله سبحانه وتعالى ابدا عشان اذا تصقي ادين تسمعوا كذا سراما ديركت اوراجه الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم كذا ترى كيدي في 60 60 باجي يا بابا يا بابا قرتوي جبل اس حدثت كذا غوليت غوليت سمي كذا غوليت غوليت سمي Muslima, a ćemo se ima draga, da je kada ga volim, on voli sabato. A ćemo se ne može da laže. Druga stvar, wa ofu idha va'adtu. Ikada nešto obećate, onda to ispunite. Kada nešto obećate, onda to ispunite. Wa adu idha ataytum. Ikada vam se nešto da u emanet, kada vam se nešto data u obavezu, onda to onesetite pa i obavezom znakom kako treba. Znači, ovdje prije sada se podrazumijevali obavize prema Allah subhanahu wa ta'ala, obavize prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a dali prema poslaniku alaihi sallatu wa sallam, prema poslanikovom sunatu. prema ljudima obavize koje su nam odnosno obavize koje smo pravzili. Pa kaže dalje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, wahfahu furuđakum i čuvajte svoja stidna jesna. šta? Svoja stidna jesna. I, druga, braći, mi كلك يجريه زراره كلك يجريه مرود يسيونه اشتوه دي مرود إذا تكاجه مساني صلى الله عليه وسلم تحديثه إياه زبيل يجريم أبو غاري وسوء صحيح كذا مساني صلى الله عليه وسلم بقل يومكي إسرائي من عراجة كذا سفوق ونلب إكذا يبدو سلمينك جنة إكذا يبدو سلمينك جهنة Poi video come vive San Luigi di Gandava, poi video come se parte San Luigi di Gandava, ma Pataru sallallahu alaihi wasallam pa passa perciò o pered gradjane nei, poput sherbi, gradjane nei coi poput tenura coi sherbi, che è no, широко agora per usa. No широко per usa. Hadisi ullah, a caje dis pote gradjane ne senala sibatra, a uno i suboli junika, uno i suboli junika. I saki put kada se teva vatra zapali ljudi samo što ne izađu na taj otvor, ali nikako ne mogu. I kada se vatra ugasi, oni se vrate na ljud. Kažemo sanika, neki sara to sara, pa se mu o Džibriva, jer ne je Džibriva, neki sara, neki sara. Sanik, pitao sam na metu, hup. k'o su ti o Džibrivo? Pa mi sunatu, to su oni koji su činili se navodom, to su oni ويسونا دنياركم كيف تحسين ذناك إذا تؤد لها كيف تحسين السيارة إذا تؤمن لنا الله سبحانه وتعالى كاجة ولا تقلب الزنا إنه مؤتسة في خجابات الزنا الله سبحانه وتعالى نكاجة نمودة يا زبراني وسمو زناركم وسبوه ما وشتبدي زناركم الله سبحانه وتعالى يا زبراني وحفظوا فروجكم وردوا أبصاركم بأبارات بسوي إي وبرأة ، في <تصفيق> 15 أسلام ،، أبرأة سبحانه وتعالى في قرآن قال كل المؤمنين يغطو من أبصارهم لأتي هي نسيمة أنك أبرأ سوية بغبيده بعد اللح سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغطونا من أبصارهم إذا تبياني صناتك وجدا أنك أبرأ سوية بغبيده Čovjek nesmije da gleda ono što me Allah subhanahu wa ta'ala zabranio kada su pitanju krasne žene, kada je u pitanju određena određeni dijelom tijela kod žene itd. itd. nisu obrnute. I šesta stvar kaže فسنك عليه سراتو سرات وَقُفُوا اي دِيَةٌ I čuvajte svoje ruke. Tj. čuvajte svoje ruke od čega? Od harama. Čuvajte svoje ruke od harama. Čuvajte svoje ruke od harama i mjete harama zarade od haram unijetka i od haram zarade. Jer mnogo je došlo kada nađe cijene sestre hadisa i ajeta u kojima se govori o haram unijetku i haram zarade. U to spada kamata, u to spadaju druge tregodine i druge blise koje su zabrali. Međutim, Allah suhanahu wa da'ara i na jednom jedinom mjestu u Kur'anu nije spomenuo da je nekome obznalio rat, da mu je obznalio Allah njegov poslani kaošto se to svo menulo usul i bekare zame koji uzimaju kamatu. Znači bilo da uzimaju, bilo da daju, bilo da esu doci tako daju. E ko sami kareh izra, tu salam kaže, la'Allahu akila ribao nukilahu kuaša ideju ukaadi meji. Allah je prokloro, ono ga koji iedre kamatu, koji kamatu. ونبويتو قيائي سيدو جئي مغا قي يبيئ شيء فقال ربسنين صلى الله عليه وسلم فيه سوا ونسوا اسم ونسوا نسوا درجة قال الله سبحانه و تعالى وفي يبيت الله وذلك ما بقي من الدلاء يوستفت اي او يوستفت اي اخبت فإنهم تفعلوا فائحنا بحرم من الله ورسوله A ako to ne učite, znaite etova marata od Allaha i njegova posadnika sallallahu alayhi wa Ako nastavite kamratu etova marata od Allaha i njegova posadnika sallallahu alayhi wa Draga vraćba, bolje je da čovjek bude fukaran, ali da ima veličeta u svojoj familji, da ima veličeta u svojoj djeci, da ima veličeta u svojoj žetu, u svojoj porodici. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kada čovjek se bavi ne daje veličeta u porodici. I taj beričak iz porovnice uzimati. Ja kao čovjek, onako što se družim ljudi, s ljudima, znam ljudi koji su uštute, kamate, haram i mjeti i tako dalje. Allahah, svaki od njih ima u simet. Allah za prašavno zna koliko je na njemu u simet. Kad su kada supita u pitanju ovo, kada je u pitanju ovo. A isto tako mi, Allahah, znam ljudi kod nas, koji su znali ljudima halati po 200, po 300.000 manaka. Čovjek 200-300.000 Maraka vrati podijeli halali, zato što je saznao i zato što je pročitao da je kamata haram, odnosno da je ili neku drugu, neku drugu vrsu haram imetka sa kojoj ovdje postao. I zato čovjek jedan din kamata, jedan din, jedan dinar, ovdje pod vas kune, možda no je manji od kune, čovjek da se boji o haram imetke. Kad kažemo sani kanjih srlato, kamata ima 60 i nekoliko dijelova. Najmanji bit kamata je kao da čovjek počini izinaviti glud sa svojom prođenom majkom da ulađe lašanu sačuma, kao da počne i buzi nauce svojom prođenoma, da ulađe lašanu sačuma. I zato je bolje, čovjek treba raditi, truci, da imaju nauka, da bude bogat. Je bolje da čovjek bude bogat pa da udjeli i da pomaže ista nego da ne bude takav. Meću ti pod usma da halalim je. Ako nije tako bolje ti da imaš ono da je nješto ti da budeš raditi. Dakle Allah će baš ta bariča, da budeš zadovoljan sa svojom djecom, da bi djeca sutra krenu u kutem, da si ti zadovoljan sa ima, a ne odet jedno djete, vam odet kugo djete, tam odet treće, ti nisak ima toga, ti nisi zadovoljan i umreš, odnesu li te u kaborati i nisi zadovoljan sa ovim što je opostalo i zatim. Pa Mačutim ono što donosi haid, što donosi baričat u jednu porucu, jeste da se čuvaš, da se paziš o svojoj ishrani. Jer onaj hadis koji smo ala salolio pies kvari kaže neće se pomaknuti sto palosina Ademovu na sudjemdanu za koje bodo upitani o pet stvari dvije stvari su van maleh fi mad fi ma ktasaba wa fi ma anfaqa je čovjek mi je kako ga je zaradio i kako ga je trošio molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pokloni sidro da nas počuni pod ovih hadisa Allahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da na podje da na podje da nas Allah da nas Da nam dođe čas, da nam dođe ređad, da nam dođe smrti, a da mi budemo činiti ono sa čini Allah uh Subhanahu Wa Ta'ala da budemo Rasulina wa sallallahu alaihi wa Da sallahu wa ta'ala nagradni, i halal da psalm amuza, i da paro. Tezakar. Hvala, Hvala. Hvala, Hvala, Hvala. Hvala, Hvala. Hvala, Dobro, ja sam u Sa'af, ja sam risove اصلا ja Allah nafikajte pa vidite da ja mogu da da Može stale dobro. Evo da da. Zojica zaista Deniska Marka i želim od vas i na Možete malo pojasniti, šta znači sutra zaruka ili sa drugom cudom ili volkom? Šta znači zaruka? Jaj. Ja sam vlažio zaruka, ne želim da je. Zn znači šta mi samo znači zaruka? Sa drugom šveđakom, tankinjom i ne da je Bože i tako dalje. Muslima je to. Kako to opas. Dobro, prije svega je da pojasnim, da reknemo šta znači zaruka i slavu. Jer pokrešno se i kod nas še razum je zaruka. Mi je zarato islam, da se sam aslam je priste. Vesanika arih, salatu wasalam, zbom je zaruka. U hadisu kad jakaj jada yekhtum, ala khitmetni akhi. Nika niko ono što je zaručuje nebom rad. Nika neumet, vizeti. Mačutim zaruka ješta? Zaruka je da čovjetum na doživu, da je hoče da od je da od je da od je tu je svega vladi, ono je djevojke koju hoće da želi i da od nje zatraži da mu dozvore bravak sa tom djevokom. To draženje se u oravskom jesu naziva el-hitmer, odnosno zanik. Znači, zaruka mora da vlado ide, odnosno da familija bude otrme u Dosta se kod nas dešava, znači i ljudi shvatraju zaručila zar se babo, ne zna, majka, ne zna, onda kasnije dolazi do belaje i tako dalje pucaju zaruku. Znači, babo potom i mora da bude obavišteno. Međutim, kada je upitan brak sa drugom mjerom, mi znamo da je muslimaki strogo zabranjeno, strogo zabranjeno da se uda za nemuslimana. I pokod cenzus islamskih učenjaka, znači svi pravnih škola u uslama, to je zabranjeno. To je šta? To je zabranilo. I to se ne smatra validnim aktom vječanja. Znači, sav život koji oni budu življeli, svatra se grudom. Da li ćete lakom grudom? Saču. Međutim, mi znamo s druge strane da je muslimanu dozvoljeno da oženi kršćanu ili židovku. Znači, da muslima oženi želu koja nije muslimaka pod ustom, da je kršćan ili židovka. Je Allah suh'anao ta'ala na foto kad govori u surijan vade, وَالْمُحْصَنَاتِ من الْمُقْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ من الَّذِينَ اُوتُوا الكتاب اِجَدْنَ دِيَوَيْكَ بِيَمْنِسِكْرُ اِجَدْنَ جِهْ دِيَوَيْكِ اَدْ اَهْلُ الْكِتَابَ t.e. od kristianah il od židogah hajim idrak ar-rajim ne znači kdo da imus'an nidus'an nidus'an nidus'an nidus'an nidus'an kristian Znači, naprimjer, ako se da ima hršćana koja je poštena, koja je četna, znači nije muškarac vjetna, da ne kažem o drugim stvarima, ima skronosti toj svojoj vjeri, znači veruje u vješta. Danas vječina nije ne vjeruje u vjeruje u nisanju, nisanju, nijednog postanika. Znači, veruje ona u postanike, veći vjeruje samo u postanika Muhammada sallallahu alihi u sebi. Znači, ako se nađa i provlada la ko te da taka kaže preći na istama i da može preći na istama kako možeš želeti međutim uslov koji je subhanahu wa ta'ala postavio yesna da ona bude četna. to su one, znači to je kada se mase nose, nose uko kada aga je da čiditi znači, i samadi svi, vidi se magento nema ju kohta kada sa muškarcima muškaracima i devičima i tako dalje Znači to su oni koji dozvodili. I nju kada oženi musliman postane samo hvala jer hvala Allah subhanahu wa ta'ala postane muslima. Baću ti danas ono što pripostavljeno kad kaže šeća, če tajki da lada žena sačuma tega što nebeziti. Tako je, nije što tako nije musliman dozvodil da im ožene. I zato podledajte, zavljeste mi samo drugu staru. Da čovjek ožel jednu takvu ženu i da mu takva zato čovjek mora da bira, mora da vira majku za svoje djede. Znači, ova tema je široka i da nju se ne može puno, pa ne možemo, kad bi oni govorili, kod je čita Ljudi o tome malo razmišljaju. Pogotovo danas, omladni neće rano da se ženi. juda je to je osnovu probu. Znači, pogledajte, mene, ja se na vreme želi. Ja već imam sina šest i pol godina. I kad nešto bude, ja ima ako da me branim. Međutim, sada ljudi, te 300 godina, 28, 29, 30, prođe Kada kažeš mladom čeluk, 8 nezgodina, 9 nezgodina, aj se ženi, pa djec se ženi. Isto je nekog poradica kada ti mladu otiču. Mađutim, posanili sallallahu alaihi wa sallam, sabio tujom mladinu, a se žene je što prije. Pa kaže, posanili kaži sallatu a sallam, ali Isu koji ga zabira امام بخاري في سنن صحيح امام مستكسون سايو ده بلائي بسودا ده عادت العقد الرسول صلى الله عليه وسلم لك يا معشر الشباب من استطاع منكم ما انت فل يتزوج واسكوب ان اولادني فتو اسماجه ده سوجني يعني ده سوجني ده توي ساعيتو ده راهو الله عليه الصلاه والسلام فسدت السنه ايوا ده ده يجي من جانب سماعنا Da čelika kada mad, da je u kafedamada da seženje do suda, je normalno to je nađu da se sačuvaju kanana odonaj Allah subhanahu wa taala zabrani i onda mnoge ljudi znaju što mogu raditi u ovom šeniji isnačoj kada saženje kada suda kažu ne može da završi poslutite ne i on vas fala Allah Je na far Allahu bil bashar usdira, nokia se stvari, znači čovjek je stvari, znači nije istina. Ja isodi iskustva mog da kažem da nije istina i ne volim da slušate one koji govore evo, ako se mladi oženite, ako se mlad budete, nećete moći da studirate, nećete moći odesnemo, nećete moći nikako da. Allah subhanahu wa ta'ala dae bil cha dai on koji se bože nego koji se bude sa da bi se sačuwał halala, da bi nego bio što pok ...deavu o temãra se pokolã water avez namun dat t 숨am faitha. только thereverram is for right to now... ...a Rothитан je examining